Tots i benvingudes a una nova temporada del Núvol de Fum des de Mollet del Vallès, la ciutat més contaminada de la península ibèrica. Aquesta nit arrenquem la temporada número 14, ja. Comencem amb moltes ganes de seguir descobrint i compartint música amb vosaltres. Ja sabeu que aquí, al Núvol de Fum, trobareu el millor ambient, músiques experimentals i la millor electrònica minimalista tot segueix igual emetem els divendres a la nit amb repetició els dissabtes i el podcast en el nostre blog núvoldefun.blogspot.com també a Mixcloud, Spotify i a les diferents plataformes de la mà, com sempre gràcies a AudioTalaia Recordeu també que des del bloc del programa podeu fer un donatiu, ja que un any més l'Ajuntament de Mollet menysprea el nostre treball negant-se a veure la ràdio com una feina digna de ser cobrada. Bé, això últim m'ho estic imaginant jo, ja que ni tan sols són capaços de respondre a les meves consultes o peticions. Arrenquem, doncs, avui la temporada número 14 amb aquest programa, el número 498 del núvol de fum. I ho fem, eh, malauradament, amb una notícia molt trista. La mort fa just un parell de setmanes del músic experimental i agent cultural referent, no només a Madrid i a Espanya, sinó també a Llatinoamèrica i a la resta del món, Javier Piñango. Eh, no el vaig conèixer personalment, a part de coincidir un parell de cops a la porta d'algun concert L'últim, el seu, en el forn de Vallcarca Però qui ho va fer parla d'un bon amic i una gran persona al marge de la música Nosaltres avui arranquem la temporada recordant la seva música des del seu darrer projecte La sèrie de discos sota el nom de "Irreal" que arrencava l'any 2010 i que s'ha allargat fins a l'actualitat amb 10 volums publicats, el darrer sota el d'Audio d'Audiotalaia i dedicat a la seva ciutat, a Madrid. Doncs amb aquesta peça, Nave de Motores arrenca el volum 10 de la sèrie Irreal de Javier Pinyango. Una abraçada molt forta a familiars i amics. Ha estat una pèrdua molt trista, se'ns ha anat un gran referent de l'electrònica. Descansi en pau. Continuem amb aquest inici de temporada del núvol de fum. Ja sabeu que aquí el més important és la música. Continuem amb un projecte anomenat Passa Tempo, que a principis d'estiu publicava un single amb dos talls, el segell francès Sol Music. El tema porta per títol La Surs. Molt interessant aquesta peça de passatempo amb aquestes textures granulars, m'imagino. Continuem amb el mitiquíssim segell finès Saco, fundat a principis dels 90 per Mika Bainiu i Tommy Gronlund. Bé, de fet aquest treball que escoltarem ara està editat pel subsegell P.O.O., capitanejat per ni més ni menys que Jimmy Tenor, que per cert, ja aprofito per recomanar-vos el disc que ha publicat Jimmy Tenor aquest any, Julie Blue Skies, un dels meus preferits de l'any. No us el perdeu per res del món si us agrada el jazz i la música tranquil·la. Bé, doncs, aquesta darrera publicació de P.O.O., la signa al productor anglès Al Wotón, que us sonarà de segur de l'escena de Deep Techno i Hipnòtic. Es tracta d'un EP amb quatre talls titulat Crux. Un d'aquests temes és el que escoltem a continuació, Armen. Seguim amb més música aquí al núvol de fum. Ara ho fem amb les gravacions de camp de Gonzalo Cardoso i el tercer volum de la seva sèrie Impressions sobre diverses illes, dedicat en aquesta ocasió a la Macronèsia, el conjunt d'arxipèlegs de l'Atlàntic Central que inclou les Illes Canàries, les Açores o Madeira. Són doncs gravacions d'aquests llocs que es mesclen amb sintetitzadors i textures electròniques però sense robar protagonisme a les pròpies gravacions. Escoltem per exemple aquesta peça amb sons de Cabo Verde. Doncs molt interessant el treball de Gonzalo Cardoso pel que fa a la fonografia i en aquesta experimentació que realitza el músic artista portuguès. Machem ara fins als Estats Units, fins a Chicago, per escoltar el trio de música Ambient Pure Link. El seu segon àlbum porta per títol Fate i són sis talls que es mouen entre l'Ambient, el Dab o fins i tot el Dram Bass. Escoltem First i So these are the words of what I do. It could be the text. Or I could be the text. I could read, but also I could be read. It's just how I work my life out. It's just how I work my life out. sharing with you some real-life content, like the way I make is purely informed. Life. Every day. Feelings, mostly. The voice is real. I come up with what comes up, like... I'm on my way to get fake nails not everything beautiful has to be real vereu els dos àlbums d'aquest trio de Pure Link dins el català del sager californià Big Oil i el núvol de fum amb un vell conegut de, del programa i un referent de l'electrònica també amb regostet d'adapt eh, d'aquesta electrònica actual eh, Parlem de Sa pa, productor i DJ resident a Berlín i fundador del festival Absurd Lustre A finals de juliol publicava amb ix el segell anglès Short Span en ell hi trobem peces com aquesta, que sona a continuació, Slow Motion Falling. sempre reservem la recta final del programa a composicions una mica més llargues i avui ho fem amb la DJ i productora catatònic Silencio que ja coneixem prou bé gràcies a la seva actuació al mostra d'aquest any. La seva darrera publicació és de mitjans de juny, un vinil amb quatre talls, la primera referència d'un nou segell anomenat Fleur Savage. Escoltem, doncs, per acabar el programa d'aquesta nit, catatònic silenci. el tall d'aquest EP que arrenca el nou segell Flor Salvatge i eh, signat per Catatònic Silencio. Amb ell acabem hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, el número 498 del núvol de fum i el primer d'aquesta temporada número 14. Ja Sabeu que tindreu la repetició aquí mateixa radi Mollet, que tindreu també el podcast a les diferents plataformes i que doncs que avui arrenca aquesta temporada, tenim tota eh, tot un any per davant fins l’estiu per descobrir, per escoltar i per disfrutar de bona música. De moment de moment doncs m'acomia’ujar de vosaltres i ens tornem a retrobar. Com sempre, si voleu, la setmana vinent, doncs aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.